Оточені з усіх боків ворогами козаки, що були на перевозах та по степах, щодня сподівалися собі смерті от ворогів або от тяжкої неволі, і через те не дивно, що повсякчасна небезпека навчила запростів добре стрегти бусурманів. Очі козацькі навчилися бачити у такій далечині, на яку тепер сягають тільки підзорні труби, а вухо запоростя чуло й там, де нам, здавалося, бніма тиша. Навіть не бачачи ворогів, вони вміли вгадувати, з якого боку наближалася небезпека по тому, в який бік біжать степові звіря або як перелітає птаство. Якщо небезпека настигала запорозьких чачівників близько Дніпрових порогів, вони ховалися в розчілинах поміж скелями та по печерах, яких знали цілі сотні, коли біля великого Лугу або по гирлах річок то доброю схованкою для них були ліси й очерета. Найтяжче ж доводилося тим козакам, що чатували по степах. Там татари бачили їх на цілі милі навкруги. Коні ж татарські були прудкі, як вітер, і часто настигали козаків. Проте і при такій пригоді запорості вміли рятуватися. Досить було козакові добігти до якоїсь річечки або озерця, як він врізував черенок очеретини – поринав у воду і, захований від чужих очей водою, дихав через оту очеретин. З часом, коли запорозьких козаків побільшало, вони вже не обмежувалися тільки тим, щоб перестерігати Україну про татарські напади, а й самі нападали на татарські кочевища і улуси. А вони займали до себе їхніх коней, оружною рукою перебороняли татарам перевозити через Дніпр – чинили несподівані напади на окремі їхні загони. Вистеживши ж, коли татари, набігаючи на Україну, поверталися через степи, обтяжені невольниками, запорожці кидалися на них і, погромивши, визволяли своїх земляків. Немало казаків при таких боях та зачіпках з татарами віддавали своє життя за своїх братів. І та смерть вважалася на Січі і на Україні, Такою славною, що всякий козак саме такої смерті собі і бажав. От серед яких обставин довелося Самілові кішці козакувати. І не дивно, що ті обставини зміцнили і загартували його серце. Коли Самілові було біля 20 років, а саме року 1550-го, на чолі запорозьких козаків став князь Дмитро Вишневецький. Маючи великий воєвничий хист та завзяту вдачу, Вишневецький за 14-річну добу свого відмінування зміцнив козаччину і одважними походами на татарські городи Аслам та Очаків відсунув татарські кочевище далі от Дніпра на схід та захід. Ще року 1552-го він скликав на Запорожжі багато козаків з України, разом з ними та запорожцями почав будувати на острові Хортиці великі кріпості і замчища, маючи на думці зробити той острів міцним захистом проти бусурманів. Правда, що заміри його не здійснилися. Напади його на татарське кочевище і зруйнування сламгорода збентежили з татарського. Турецького султана. І він послав проти козаків чимале військо турецьке, татарське і волоське. А з тим військом кримський хан підступив до Хортиці і, не змігши добути її зброєю, почав давити облогою і безхліб'ям. Козаки довго відворонялися, та врешті через безхліб'я змушені були покинути Хортицю, після чого вороги Попалили і поруйнували на острові все, що можна було палити і руйнувати. Тільки лишилися от городків Вишневецького окопи та купи каміння. Покинувши Хортицю, запорожці не пішли на Україну, як те бажано було туркам та татарам, а знову пішли на південь і засіли серед великого лугу на добре захованому урочищі біля протоки Лапенки що зветься зараз великим городищем. Після того князь Вишневецький, прозваний в народних думах байдою, гетьманував до року 1564-го, аж поки не загинув під час походу на турків через Молдавські землі. Історія не дає нам відомостей про те, у яких саме походах князя Вишневецького брав участь самій Лакішка – та треба гадати, що у всіх походах він бував і у всіх боях бився, бо зажив собі між козаками такої слави й пошани, що скоро після смерті князя Вишневецького запорозці обрали його кошовим отаманом, а далі і гетьманом. Примітка, А що самій Локішка був гетьманом запорозьких козаків не тільки після визволення свого з турецької неволі роки 1599-1602, а і до неволі, себто 1573 року, стверджується листом війська Запорозького з кошовим отаманом своїм Іваном Сірком до Кримського хана, писаним року 1675-го, коли ще повинні були жити сучасники гетьманування і смерті самій Лакішки. В тому листі, згадуючи про славних козацьких водашків від давніх часів, Сірко сказав, між іншим, такі слова. А наші предки з давніх часів морем і суходолом воювали Крим та царство турецьке, а саме. Самусь Кішка, отаман і гетьман Кошовий воював на морі, після нього року 1575-го Богданко. Однако з Кошовим отаманом Іваном Сірком зве самій Лакішку гетьманом Запорозьким і Народна дума, що подаємо нижче. Що ж до того, у які саме роки гетьманував самій Лакішка, то мусимо сказати, що від року смерті князя Вишневецького 1564-го і до року гетьманування Сверховського 1574 та Богданка 1575-го Історія не називає запорозьких гетьманів, і тільки у той період і міг гетьманувати Самійло Кішка. З досвіду походів князя Вишневецького Самійло Кішка знав, що невелика козацька сила тільки тоді брала перемогу над татарами, коли напади козаків були цілком несподівані. Найбільшої ж несподіванки, на думку Саміла, можливо було досягти підходами до ворогів з річок та з моря. І через те на морські шляхи він і звернув найпильнішу свою увагу. Ще через те море вабило до себе самій лакішку, що по його просторі легко було підпливати прямо до великих татарських та турецьких городів, по яких переховувалися великі скарби і нудилися в неволі тисячі християнських невольників, що серед тяжких страждань з благанням. Звертали свої очі на північ в бік Запорожжя І тільки від запорожців сподівалися собі порятунку З метою визволення братів невольників І з надією на турецькі скарби Кішка, ставши гетьманом, взявся до будування морських човнів Або чайок, котрим однаково було зручно плавати І по неглибоких річках, і по глибокому бурхливому морю Примітка до року 1565 історія не дає нам ніяких звісток про морські козацькі походи. Правда, Вишневецький, лагодячись воювати татарів, робив човни на верхньому пслі і спускав їх з козаками до Хортиці. Та тільки його походи обмежувалися Дніпром, походи під Асламгород та Лиманом, поход під Очаків. А через те ми не знаємо, чи будував вишневецькі морські чайки, чи плавав на звичайних великих човнах, якими плавають по річках. Самій Лошкішка воював бусурманів морем, а для того він неодмінно повинен був будувати морські чайки, і, мабуть, ми не помиляємося, гадаючи, що йому належить честь збудування перших чайок. Запорозькі чайки при самій лікишці та і після нього робилися у десять сажнів завдовжки і біля одного сажня завширшки. Днище всякої чайки видовбувалося з товстої липи. До того днища прироблювалися дубові ребра, а на ребра дерев'яними кілками набивалися товсті дубові дошки. На обох кінцях чайки відбудовувалися з дощок чердаки з підлогами, по яких під час походів переховувалися харчі і зброя. Посередині чайки прироблявся станок для щогли на одне вітрило. Коли чайка була вироблена, її конопатили клочем та дьохтем і врешті прив'язували під її боки впродовж всієї чайки – та в в'язанки очерету. На той випадок, щоб чайка не пірнула під воду, навіть тоді, коли б її залило хвилею. З обох боків чайки перероблялися кочетки на 15-20 весел, а всього ж одна чайка піднімала опріч всякої ваги по 40-60 козаків. На таких-то чайках наприкінці шостого десятиріччя 16-го віку, і розпочали запорожці під приводом гетьмана Саміла Кішки свої перші морські походи. Історія знову не зберегла нам відомостів про те, куди саме водив запорожців чайками Самійло Кішка. Проте з впевненістю можемо гадати, що перші походи запорожців були до найближчих багатих придунайських городів – Ізмаїла, Килії і Білгорода, Акермана, та кримського города Козлова. На тих городах самій Локішка помщався за турецький напад на Хортицю, визволяв з неволі земляків, що були продані татарами до тих городів, і привозив у Січ велику здобич, бо по турецьких городах в ті часи переховувалися великі скарби, награбовані турками мало не зі всього світу. Під час одного з таких походів біля року 1573-го самій Локішка з товаришами опинився в турецькій неволі. Як саме сталася та пригода, невідомо з історії. І ми можемо тільки догадуватися, як могла вона статися. Треба мати на увазі перше, що при доброму вітрі турецькі галери і кораблі ходили далеко про чир за чайок. І тільки тоді, коли не було вітру Запорозькі чайки брали над галерами перевагу. Друге, що за часів самій Лакішки запорозьке військо було ще дуже невелике, і в перші морські походи на море могло виходити навряд чи більше як по тисячі козаків, себто по двадцять чайок. І третє, що боротьба з турками за часів першого гетьменування самій Лакішки була зовсім нерівна і дуже тяжка. Бо на всякій галері турки мали війська стільки, скільки запорожці, на десяти чайках. І до того на галерах малися великі гармати. На чайках же і то тільки на деяких було по одній, найбільше по дві, зовсім маленьких гарматок. Через вище розповідане можливо, що під час одного з походів самій Лакішки. На море його підстерегли турки з великим числом галер. Порозбивали чайки гарматною пальбою, а беззбройних запорожців, хто лишився живий, повитягували з води і зараз же поприковували на своїх галерах до гребок. Могло ж статися і так, що козацькі чайки захопила в морі хуртовина і повикидали їх на турецькі береги, де запорожці були захоплені турками в неволю. Нарешті могло Телихо скластись і на морі Один з варіантів народної думи Про саміла кішку розказує Що цього козацького гетьмана Турки захопили в великому лузі Може навіть під той час Коли він лагодив там морські чайки Ой, у лузі, Базавлуці, Там стояв курінь бурлацький Там був, пробував кішка Саміла гетьман козацький І мав він собі товариства Сорока чоловіка, то турецька паня, молоде баша, По Чорному морі безпечно галерою гуляв, Та до кішки саміла в гості прибував. Та так до них в гості прибував, Що всіх козаків гетьманських, запорозьких на місці заставав, Залізні їм пута подавав. Слова в гості прибував треба розуміти в жарт, певно турки – Омщаючись за морські походи кішки, піднялися Дніпром до Лугу-Базавлуку, і там вистежили і захопили в бранці якийсь виділ війська Запорозького з гетьманом. Чи так, чи інако, а біля року 1573-го для славного саміла кішки, утворителя перших козацьких походів на Чорне море, настала друга доба його життя доба турецької неволі. Та таба простяглася до 1599 року, тобто 26 років, і була неначе тяжким одноманітним сном. Рухливий завзятий козацький ватажок і гетьман Саміло локішка, одірваний від життя рідного краю, прикутий до галери, до невольницької лави і гребки, 26 років не бачив нічого опріч води і неба коли коли, може, галера підпливала до Очакова або проїздила повз острів Тендру, і тоді кішка знав, що тут близько рідний Дніпро і Січ мати, та тільки важкі ланцюги, що держали його біля лави, нагадували йому, що він для України вже вмер. Так минали в неволі рік по року. На голові гетьмана замість Солеця тепер одросло довге по самі плечі волосся, а на добре виголеному колись під підбоїддю одросла тепер борода до самого пояса. Нарешті і голова, і борода посивіли, а він все сидів на галерії прикутий до лави, надавлюючи своїми грудьми на велику гребку. І ніхто б уже січового товариства не пізнав у силобородому старцю, свого жвавого гетьмана. Ти хотів плавати по Чорному морю Глузували з нього турки, так плавай тепер до схочу. Та тільки яка не була тяжка турецька неволя, і хоча яка вона була довга, а не вбила в серці самій лакішки ні любові до рідного краю, ні козацького завзяття й хисту. Він зробив, здавалося, неможливе. Зрятувався з неволі сам, та ще й товаришів своїх визволив і привів на Україну. Як сталася та дивна подія, нехай розповідає нам чудова народна дума, ось вона. Ой, з города трапезунда виступала галера, трьома цвітами процвітана, мальована, ой, первим цвітом процвітана, златосиніми кендяками побивана. Примітка кендяк – широка стяжка.